63. Nem sokkal ezután bejelentették, hogy megszűnik a két király háztartás, a Cambridge és a Sussex közös hivatala. Többé nem dolgozunk együtt semmilyen minőségben. A mesés négyesnek. Annyi. A reakció a várakozásnak megfelelően alakult. A széles publikum felhördült, az újságírók teliszájjal nevettek a legelkeserítőbb reakciót a családomtól kaptam. A hallgatást. Soha sem nyilatkoztak nyilvánosan, soha nem mondtak nekem semmit négy szem közt. Apu soha sem hozta szóba, és nagyi sem. Ez elgondolkodtatott, mélyen elgondolkodtatott a csendről, ami minden mást is körüllengett, ha velem és meggel történt valami. Mindig is azt mondtam magamnak, az, hogy a családomban senki sem ítélte el kifejezetten a sajtótámadásokat, még nem jelenti azt, hogy elnézik őket. De most azt kérdeztem. Igaz ez? Honnan veszem, hogy így van? Ha soha egy szót sem szólnak, akkor miért feltételezem olyan gyakran, hogy tudom, mit éreznek, és hogy egy emberként a mi oldalunkon állnak? Megrendült és megkérdőjeleződött bennem minden, amire tanítottak, minden, amiben felnevelkedtem, amiben hittem a családról és a monarchiáról, annak alapvető igazságosságáról és arról a feladatáról, hogy inkább egyesítsen, mint sem szétválasszon embereket. Vajon az egész csak alakoskodás? Csak színjáték? Mert ha nem tudunk kiállni egymásért, nem tudunk összezárni a legújabb családtagunk, az első félvér rokonunk körül, akkor mik is vagyunk valójában? Ilyen a tulajdonképpeni alkotmányos monarhia? Ilyen egy igazi família? Nem az egymás védelme, minden család első számú szabálya?